إلى إلهي إلى مني إلى إلهي وخالتي إلى إلهي إلى finaleninu sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma la a'limna ma la a'limna wa ma'amtana innaka talimul hakim allahumma a'limna ma la insana an ta'al bima insara al-yad Kako je prethodilo, bilo je riječi o samom siratu, onima koji će prelaziti preko sirata, kako će prelaziti preko sirata, koje će te gobe osjećati, doživljavati prilikom prelaska preko sirata. Preveliki strah, ogromni strah, kojim ćemo biti izloženi kada sutra budemo prelazili preko sirata i slično. U drugom predavanju bilo je riječi o tim, jahannemskim tlamenovima koje će dokačati i jahannemskim kukama, koje će dokačati one koji budu sporo prelazili preko sirata. Pa je bilo spomen riječi, dakle, bilo je spomen na dijela koja, budemo li činni, še Allah, nakon Allaho je dozvole i pomoći će nam da brzo pređemo preko sirata, da nas ne dokaće jahannemske kuke, da nas ne dokaće jahannemska vatra, da ne spadnemo sa sirata u jahannem. U sinušnjem predavanju bilo je riječi također od, od, od jednoj od tegova sirata, to su džahnemske tmine, jer je sirat postavljen kroz tmine, džahnemske tmine, tako oštar, tako tako uzak, jeli, malen, tanak i još postavljen kroz džahnemske tmine i njime sutra trebamo uhoditi. Pa je bilo spominas i noć dijela, bilo je govora o dijelima koja budemo li čim li imat sa sobom svjetlo imat ćemo sa sobom svjetlo, da sa tim svjetlom hodimo preko sirata. I večeras govorimo o ništa manje potrebnoj temi, dakle, o dijelima koja svoga počinjivca strovaljuju sa sirata u džehendama. Sirat je postavljen izgled i onaj koji bude činio nešto ovih dijela. I samo spominjemo primjene. Nemoguće je da se obuhvate svata dijela, da se spominu sva dijela.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 ima sa sobom svjetloj i svata dijela ima kod se. Međutim, ima nešto od dijela koja ga bacaju opet sa siratom u džahnu. Stoga s pravom je rekao pravnik ovoga ummeta, tala, neće se vjednik smiriti sve dok ne prođe siratom. Neće presta strah pri njemu, sve ne prođe siratom. Dakle, makar je ubezbijedio i ubezbijedio sebi dijela opet, možda ima nešto od onoga što ga baca sa siratom u džahnu. Dakle, od sljedbenika Muhammad alaihi sallatu sallam, bit će onih koji će sa sirata sigurno spasti u džahnu. Pa se da ne budemo ovih. se sa tim dijelima koliko smo mogućnosti i klonimo se tih je u od Allaha ibn Amra radijalallahu anhamma da je Allah u poslanika alaihi sallatu sallam rekao Ući od sljedbenika ove kible u vatru broj kojih poznaje jedino Allah subhanahu wa ta. ta'ala. Zbog čega? zbog svojej neposlušnosti Allah, zbog mnogobrojnih učinjenih griha, zbog ostavljene pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, ući će sigur određeni broj koji je poznat jedino Allahu subhanahu wa ta'ala od sljedbenika Muhammeda alaihi salatu usam sa sirata u jahanninu. O tome govori hadis kod imama Bukhari. Jer to hadis. Govori o ljudima da su čak imali namaz, imali su post, imali su Hadž a su opet spali sa sirata u jahanninu. A dobro nam je poznato koliko je djehannamska vatra jača od ove Dunjaoške. I jedan dijelić vremen da proporaviš u njoj, ne sallallahu alafiju sallam, jel, opasno je tekako. Kod imama muslima čuli ste 69 puta da je vatra ahiretska jača od Dunjaoške, dok kod imama Ahmida stoji, a to je stotinu puta, ali stotinu puta je šeha Albanika je ocjenio vjerodostanje.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 džennatsko uživanje, jer je sirat do dženneta. Ostalo je još malo i vidiš i žaloti. Žaloti na tu dnjalku kad nekoga pogodi mu sivet. Žaloti. A ovo najveći je Čuješ dole džahnem kako gnivan uči, a čuješ s druge strane iz dženneta džennatsko uživanje i tvoja braća spadaju sa za sigurno da nećeš iskrenije nikad dozivati nego tada. Allah subhanahu wa ta'ala. Pa gospodaru naš, postili su s nama, klanjali su s nama, obavljali su hač s nama. Zašto spadaju sa Pa će Allah subhanahu wa ta'la reći izvedite sve koje znate. Subhanahu wa Allah milostiv. Izvedite sve koje znate. I Allah subhanahu wa ta'la na početku svojej knjige govori o sebi. Govori da je milostiv, da je milosti. ha. Al alamin ar-Rahmanu rahim Odmah. Alhamdulillahi Rabbil alamin, sva hvala pripada samo Allah. I jedino Allahu jedino Allaha treba jeli, hvaliti, jedino Allahu koristi hvala nikome drugom. Mi budemo li hvali, jedan drugog, slomit će ta hvala, sigurno. A Allah subhanahu wa ta'la voli hvalu zbog toga i otkući u svoju knjigu sa hvalom. Alhamdulillahi Rabbil alamin, sva hvala pripada samo Allahu, gospodaru svih svijetova. Danas vidimo kako je stanje kad se čuje vlasnik nečega, gospodar nečega, amam izvijezate obozmiju naotpadne, neko tamo ko se življava nad svojim radnicima i ostalo pa kad čovjek još čuje gospodar svi svijetovar možeš misliti kako je onda strogi, kako každje međutim kaže Allah odmah rahman rahim je ja, moj misl da je Allah nepravedan da Allah čini nepravdu, da je Allah sila da Allah nekome čini nepravdu odmah kaže ar-Rahman rahim i pogledajte, kaže zbog čega klanili su s nami, postili su s nami obavili su hrv s nami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 pa će izvesti, reći Gospoda, izveli smo sve, koje si, nam rekao. Izveli smo sve koje, su, koje si nam rekao da izvedemo. Pa dakle, iz ovog hadisa vidimo da će biti ljudi, kod Buhari kod muslima bilo Hadis da će biti ljudi koji su postili, koji su obavljali namaz, koji su obavljali hač, da će, jeli, spasti sa sirata u džahnem. Dakle, koja su to dijela? Kojih se trebamo čuvati? Ovi su imali i namaz i post, i hađ i druga dobra djela, ali vjerovatno su imali ovih loših djela. A pa koja su to djela? Za koja se obećava vatra? Dakle, ulazak u vatru privremeni, jeli, privremeni, jer govorimo o vijelicima, privremeni boravak u vatri. Brojna su djela. Prije svega, jeli, prepuštanje zabranjenim strastima. Strastima? Zabranjenim strastima spolnog organa, stomaka, onutrašnjim strastima, željom za blašću, za upletom da te neko hovali, da se uzdižeš i slično. Zatim zabranjenim strastima u vjeri, preterivanjem u vjeri, sleđanjem strasti s rastju vjere. Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala da je, jedan veliki islamski učeniak Ibn al-Arabi, Qadi Abu Bakr al-Arabi rahimehullahu ta'ala rekao za hadis Djehennem je prekriven strastima, čuli ste? Djehennem je prekriven strastima, a Đenet je prekriven iskušenjima. Pa kaže ovdje u ovom hadisu Djehennem je prekriven strastima, po strastima misli se na Djehennemske kuke. To su one strasti koje si prohabavao na Dunjaluku, to su stvari Djehennemske kuke koje će dolaziti i sa siratate slađiti. Te kuke dolaze iz Djehennema i one prekrivaju Djehennem, dolaze na sirat, I koliko se ti budeš, kako kaže tako Ibnu Ređak, koliko se budeš odavao strastima na dunjanku, toliko ćete džahnem, štrikuke, sući slačiti u džahnem. Stoju u hadisu također Ebu Berzat al-Islami radijel Allah, da je Allah, poslanik alihi salatu oslam, rekao najviše se bojim za vas strasti spolnog organa, zabranjeni strasti spolnog organa i istra, stomaka i strasti u ljubudem i strasti i vjere. Jedan također od naših prethodnika Selim Abdillah Destur rahimehullah tehala rahmanullahi taala reform preli berić. Kome put na dunjamku bude uza. Njemu će se put na ahiretu proširiti. Ako mu put na dunjamku bude širok, njemu će se put sirat na ahiretu suziti. I ako je tako uza, još još još više će se suziti.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 Može mimo kitaba i sunnata i drugo, ima neko koji je dozvolio ovo ili ono, njemu će se put na filetu sirati. Iako je, tako uzak, iako je tako uzak, još više suziti. Također šeht od Islam ibn Taymih, r.a. prarijek je riječ i rekao povodom ovog hadisa, džahnem je prekriveno strastima, a džennet je prekriven iskušenjima. Kaže ako je to tako, a jeste, jer je došlo u hadisu što je rekao Allah od poslanika, onda se u džahnem ne ulazi osim zbog strasti. A u dženmet se ne ulazi, osim zbog iskušenja. U dženmet nećeš ući, osim ako bude stavljiv na iskušenja, Ako popustiš i oklizniš se, teško. A u dženhemnem se ne ulazi, osim, osim zbog strasti. Dakle, prepuštanje zabranjenim strastima, jeli spolog, organa, stomaka i ostalovi, za bludjenim strastima ovjeri. Zatim, načinjenje tebe za velike grijehe, kao što vam je poznato,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 mora sa da spadne u džehennem i da odgori za taj svoj veliki grije. Zatim će na kraju biti izveden i konačno boravište bit će u džehennem. Međutim, vidjeli ste trenutak do podkoljenice, pola, jel, podkoljenice, do koljena i dalje, sagorjeće brzo. Pa dakle, od tih velikih grija zbog se obećava ulazak u džehennem, koja povlači za sobom ulazak u džehennem, privremeni. Dakle, ko bude činio ova djela, Sutr, me pokajali se za njih na dunjavnuku, sutr će biti pod Allahom voljom. Ako Allah bude htio prositi, ako ne bude, treba da odgori. E, koja su to djela? Pa dakle, postoje brojni hadisi, nevom kada spominjamo. Oholost, inat, bavljenje slikarstvom, djela su koja povlače za sudom ulazak u džahnu. Pa je došlo u hadisu Ebu Horejle rabijallahu ta'alam, da je Allah u Roslani i salatu islam hadisu Sunan-u Tirmizi, šeha Alba'nih otinu vjerodostanim, u hadisu stoji, pojavice se na sudnjem danu Jahannemski vrat. I Jahannama će izaći Jahannemski vrat. Imaće dva oka kojim će gledati, dva oka im će slušati jezik kojim će reći u kiltu bi celas. Posebno sam zadužen za trojcu, za tri kategorije. Zadužen sam da uđu u meni, da ih uvedu, tracu, pa kaže za svakog oholnika i nađiju, za svakog onog koji se bude oholio, koji se bude i nađiju, za svakog onog koji bude dozivao drugog Boga mimo Allaha i za slikar, oni koji se budu bavili slikarstvom. Spomnim Buharija predan predani, dakle ni hadis, ni riječi Allahove poslanika, ali ih je salatu uslana već eh, kazivanje Ibn Abbasera, da mu je došao jedan čovjek i rekao, O, Ibnu Abbas, ja se bavim slikarstvom. Pa šta ti kažeš o tome? Kakav je probis toga? Pa kaže, priđi. Pa moji prišao. Kaže, priđi još. Pa moji prišao, toliko da moj Ibnu Abbas stavio svoju ruku na njegovu glavu. Pa kaže, čuo sam Allahov poslanika, oba vješite onome što sam čuo od Allahov poslanika, ali iz Zalatu, jer sam vam svaki slikar će biti u vatri. Ja Jasne riječi, svaki slikar će biti u vatri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 Zatim govor koji srdi Allaha subhanahu wa ta'a, na njega se možda i ne okrenemo, a on nas baci u džahannam. Zaslužimo Allahu sržbu i baci nas u džahannam ta riječ. Stoga dakle velika potreba da obračunavamo svoj govor, ono što govorimo, da nam jezik ne bude brži od odrazuma. razuma. Dakle, dobro promislimo šta ćemo reći na sjelima, skupojima Allahov poslanika alihi salatu uslame riječi se mogle izbrojati. O tome se govorimo i nagovorimo, možda ponešto i kažemo, ne obratimo pažnju, a to je toliko to, kod Allaha subhanahu wa ta'ala veliko i teško. Pa je došlo u hadisu Abu Hurire radijallahu ta'ala da je Allahov poslanika alihi salatu uslame rekao, doista roba, progovori jednu riječ s kojom je Allahovo zadovoljstvo, kojo je Allahovo zadovoljstvo, on se na nju i ne osvrne, a Allah mu zbog nje poveća dereže, po I doista izgovori Ruh, riječ s kojom je Allahova sržba, u kojoj se nalazi Allahova sržba, neosvrne se na nju, a zbog nje bude bačen u džahnu. Zatim uznemiravanje komšije. Uznemiravanje komšije je veliki grije. Povlači za sobom, ako ti Allah ne oprosti, da budeš uveden u džahnu. Pa vam je dobro poznati hadise buhreri radi Allahutam također, Da je alohu poslanika alihisavatu u zlom obaviješteno ženi koja mnogo klanja mimo obaveznih, još, mimo obaveznih namaza još mnogo klanja, dobrovoljni, mnogo posti i udjeljlje i svoga imetka. Međutim, svojim jezikom uslimirava komšija. Svojim jezikom uslimirava komšija pa je rekao ona će biti u vatre. Ona je stanovica vatri. Pa je na drugoj ženi koja klanja samo pet obaveznih namaza posti mjesec Ramazana. Nešto malo udjeljuje svoga imedka. Spominje se o pojednim prodanjima suhog sira, nešto malo od suhog sira udjelju, podijeli, kao sadaku. Ali ne oznemirava svojim jezikom komši. Vodi računa. Pa kaže Allah uposlanika ono je stanovna seđeneta. Ona će biti stanovna seđeneta. I poznat sam mnogobrojni drugi hadisi u kojima se spominje jeli, pravo komši.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 A ako se neko nađe u nekom od ovih dijela, neka ne jeli, uzme, neka ne zamije. Oboveza je da savjetujemo jedni drugi. Puštanje odjeće ispod članaka je veliki grije koji poglači za sobom izgaranje tog dijela noge u vatri. Ako Allah neoprosti. Ako se ne pokajimo i ne ostajimo toga. I da mnogo ne filozofiramo. To nije teško. Jeli li to iz oholosti, nije iz oholosti, to nije teško, to je par centimetara, odjeći da se skrati. I odmah da se skrati, da se ne bi smo promijenili, pa pustili poslije, skrati odmah. Jasne su riječi, ako su jasne riječi Allahov poslanika, ali i salatu san, pa daj da njih, ako ne, ne, neki kažu bukvalisti, gdje da njih bukvalno slijedimo. Zašto da slijedimo ovamu nekoga što mi on kaže? Tumačenje ovo ili ono i njega se prihvati čvrsto. Ako treba, prihvati se sunata čvrsto. Ha. Pa je došlo u hadisu Allahov poslanika alaihissalatu usl. Ko bude vukao svoj donji dio odjeće i zoholosti u hadisu, u ovom stoji zoholosti, taj će se vući i u džehannamskoj vatri. A u drugom hadisu, koji ukari i kod muslima, stoji ono što bude od odjeće ispod članaka, to će biti u vatri to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 odoholosti, i ništa u našoj vjeri, čuj ste, sinuk, za sjedu vlas, imaš svjetlo, dobitiš određeno svjetlo, za ono što sjediš u Islamu, isto ovo, nemojmo smatrati bezazleni, što god čujemo, rekao Allah, rekao Allah poslanik, nešto nam se naređuje, postičujemo se ili zabranjuje, korimo se, odmah se prihvatimo ili ostavimo, dakle, ako nam se zabranjuje, nemojmo plaho, eh, pretjerivanje, ovako, onako, ne mogu ja to, jeliko, Lako je pričat o bradi, lahko je pričat o nogajicama, lahko je ovo, lahko je ovo, lahko je ovo, lako je te ubradi. Jer. Ja. Zatim uzimanje nasilnika, zulimčara za prijatelja. Dobro, vodimo računa s kim se družimo. Nemjeno je, no... Taj tvoj prijatelj mora ostaviti traga na tebe, mora ostaviti utjecaje na tebe. Zato dobro vodi računa s kim se druži, s kim se družiš, kakav i on takav ćeš biti i ti. Nemjeno je, mora ostaviti utjecaje na tebe. Zato nam je... Strogo potučeno koga da tražimo za najvećih prijatelja, tako, za supružnika, jer s njim se najviše družimo, i dan i smo s njim. Pa uzmi ono koja ima vjeru, nemoj tražiti bogatstvo, nemoj tražiti porijeku, nemoj tražiti ugli, jel, nemoj tražiti ljepotu, nema smetnje, ali prvo traži vjeru, luka ima vjeru koja će znati šta uraditi sa svojim bogatstvama ako dođe iz bogatej porodci, koja će znati kako čuvati svoje porijeklo i tvoje porijeklo, kako čuvati svoj ugljiv, koja će znati kome pokazivati da potpuju na ulici svima, jer će gledat na tvoju, na tvoju dubomaru. A, pa dobro budi na računom koga uzimamo za prijatelja. Prije svega ovi momci koji trebaju da se žene, jel neka gledaju, a i mi ili ostali s kim se svakodnevno družim. Došlo je u suri, u suri ili Hud. Kada on subhanallahu teala naređuje nam da budemo u straju, naređuje Allah, Allahu apostaniku alihi salatu vas salati minna, Zatim nam on zati Fesletim, zati minana. Zati minana. Nakon toga ukazuje šta nas od te ustrajnosti odvraća. Pa kaže wa se terkenu ilal ladina zalim, družiti sa naselnicima, pa da vas vatra do tak Pa da vas vatra s pržim. Ako pa iste da budete nemojte se družiti sa lošim društvom. I to je pokazalo. Pokazalo se. Nemoguće je da s lošim društvom budeš na uput. Da ustrajavaš. Jer loše društvo mora ostaviti utjecaj na nas. Za Sibir. S toga, dakle, vodimo računa. Ovdje, konkretno u ovom ajetu, stoji nemojte se priklanjati, nemojte se družiti sa nasjevnicima, sa zunčarima, Fetemese, Komunar. Pa da vas vatra, dakle, pržim. Zatim, otkrivanje žena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 Čak su poneki i umrli. Bilo je pojedinaca ljudi koji su umrli od glade. A namisnik ili, kao se kaže, gradonačelnik tog mjesta, tog gradicija, nasilja, zna da ima hrane u selu. Međutim, umiru. Sunjarudnaci njegovi umiru. I mi vidimo kako mnogi džemati umiru. A znamo, da dakle, da ima potencijala, ima snagi u tom džematu. Ima onih koji nas treba uzeti za ruku i reći. Kare nije problem. Ja imam rješenje ako god. Ali da se odozovete suda. Kaže dobro. Taj taj dan postavićemo veliki lanec na nekom trgu tamo gdje se okupljaju. I od vas se traži od svakog od vas samo da dođete sa jednom čašom mlijeka. Samo jedna čaša neka Pa i onaj koji je toliko siromašan, nema odlijekog će pozajemiti, a koji pozajem nije mnogo pozajemio. Čaša neka nekad će moći praviti. Ali kaže, neka svako dođe sam, zasebno. Neka drugi ne vidi kad on uspe tu čašu mlijeka. U taj lonac. I on je odredio dan, noć, kada će se to jeli, puniti. I prošao je taj dan i ta noć, sutradan, došao je sa ili tim vidjenim svojim ludima da podignu monac i znate šta su našli? Pun monac vode. Zato što je sve jedan od onih mještana mislio ako ja ovu čašu vode uspijem pun monac nekak, moja čaša vode se neće ne takvi smo i njih. Ako ja ne budem radio, ima neko ko će raditi. I zato umiru. I zato umirimo. I zato islam stagnija.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 Bićevi, ja ih nisam doživio u svoje vrijeme, kaže poslanik Ali Islala, tu sam. Ljudi koji će sa imati bičeve poput kravljih hrpova, kojima će udarati druge ljude i žene koje su, dakle, u Hatišu muslima stoji, kasijat, Ariat I žene koje su kasijat, arijat. Imam nebovi komentarše pa kaže što znači riječi kasijat, Ariat. Jedno od mišljenja jeste, Žene koje Allah subhanahu wa ta ta'la oblasipa svojim blagodatima, a one su arijat, nezahvalne na njegovim blagodatima. Žene kasijat koje prekrivaju jedan dio tijela, a arijat otkrivaju drugi dio tijela. Žene koje oblače providnu odjeću, toliko da se vide dijelovi tijela ispod te odjeće, oni jesu pokrivene. Međutim, u stvari su otkrivene. Vidi se kroz. Također, one koje oblače tijesnu odjeću, ona je pokrila svoje tijelo, ali... Tako je pokrla i toliko se utegla da, možda još, da prostite za vodnija izgleda. Tako. A od stanovnika vatrije. Također kaže mumilat i lat, žena koja će biti mumilat i ilat, pa kaže mumilat su one koje druge obaveštavaju svojim postupcima, svojim dušim dijelima. Također, rečeno je za ma ilat da su to one koje nadmeno menom vodaju ulicom, tresući svojim ramenima. Također, da su to one koje prave svoje frizure kako to učine bludnice. Ili drugima prave. I također je došlo u hadisu i glave su im poput devinih grba. Poznat vam ovaj hadis. Glave su im poput devnih grba. Stoji u komentaru, jeste da one svoje glave uvećavaju, produžuju, izdužuju umotavanjem mahram ili sličnog oko kose. Vežu kosu na vrhu svoje glave i onda Jel sve to bilo pokriveno, ali izgleda kao grba, grba deve. A sallahu popraviti na našu uvjeri i na, na najljepši način. Zatim, onaj koji naređuje dobra djela, a sam ih ne čini. Zabranuje loša djela, a sam ih čini. Kako je došlo u hadisu Sami ibn Zejda radiju allahu talam, da je Allahov poslanik alihi sallatu u sallam rekao, dođi će se sa jednim čovjekom, sa odrednim čovjekom na sudjem danu, i bacit se u vatru, crijeva će mu se prosuti u vatru iz njegovog stomaka i on će se kretati oko njih kao što se, naši stari znaju, kao što se magarac kvijeće oko žrvnja. Ranije u starijim vremenima, jeli kako se ona pšenica vadila iz klasa, postavio bi se snopoj jeli pšenice, udario bi se nešto kao stožina i svezao, jeli magarac, jeli konj, i on bi išao dakle oko te stožine, jeli tapao ponovi pšenici i tako bi, Pšenica izlaze od sklasa, poslije bi se dole pokupilo crnitlje. Također je ovaj, prosućujem se, ne, sallahu, a, fio, sallahu, crjeva im će krušti oko svojih crjeva, pa će to biti čudno stanovnicima vatre. Nije se pojavio čovjek na takav izgled u I kada ga još vide, onda će im Pa će mu reći, za nam nisi ti naređivao dobro, a zabrnivao zlo. Otkud tebe ovdje? I otkud na takav način?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 Šta je sa onima koji nikad ne stanu u saf? Neprestano kašnjenju na prvi saf da čovjek, malvjerno, iz nekakvog dunjančkog ili cilja kasni na prvi saf. Da se ne bori za prvi saf. Došlo je u hadisu Ajše radijallahu anha, taj Allaho poslanik alihi salatu usl. rekao, neće ljudi prestati sa odgađanjem prvog safa sve dok ih Allah ne odgodi za vatru. Neće ljudi prestati odgađati prvi sav, da dođu u prvi sav, sve dok ih Allah ne odgodi za vatru. Stoji komentaru Subki, Rahimah Allah, kaže, moguće je da se ova stroga prijetnja odnosi na onoga koga odgađanje prvog safa odvede na kraju i do namaza ili do odgađanja namaza od njegovog obavljanja u drugom vremenu. Drugi komentatori kažu, moguće da se ovdje pod odgađanjem misli na onoga koji odgađa bez ikakvog opravdanja prvi sav. U mogućnosti je da dođe u blizinije, Nije zauzjet ničim opravdanim, međutim ne dolazi. Kaže, čini to iz želje za dunjalukom, badaje prednost dunjaluku na dahireta. Zatim, lažna Allahov poslanika, alihi sallatu wasalam. Lažna Allahov poslanika, alihi sallatu wasalam. Kako je došlo u hadisu Ebu Hurire, radijallahu an, da je Allahov poslanik, sallallahu alihi wa alihi wa sallam, rekao, ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri ko na mene namjerno slaže i neka sebi pripremi mjesto u vatru. A danas, ona s Allah sačuva. Treba dakle priznat tu želju za radom. Ali bolje nikako nego svakako, braća. Ima ljudi koji žele da pozivaju Allah u vjeru svakako. Pa možda se neki odazovu. Međutim, mnoge šube ima bacio u blok pa se slama, slama, slama i umara na dunja oko, Allah najbolje zna ništa neće od toga. Zato pozivajmo kako treba, na ispravan način, prinošano je da Allahov poslani kaalih ono što ne možemo, nismo ni dužni. Danas brojni cedeovi na brojnim web portalima svakakvi videozapisi se pravi, postavljaju, dijeli, podijeli se u hiljadama, dobro vam je poznatome cede, tako sjeti se smrt. Ste gledali pod ovog mladicja kao žuvu iz Rijade, jeli? Jer vidi odakle, preselio iznenadnom smrću pa su ga ukopali, a bilo im čudno kako je tako, jeli, preselio tom iznenadnom smrću, pa nakon koliko trih zahata izvarili su da obave izvrše obdukciju. Pa kažu, pogledajte šta je kaburski azav učinio od njega. Pa imaju slike. Ili se to desilo u Rijade. Se ovo što u Saudijskoj Arabiji. I to je suprotno u objeđenju ehli sve meteodromata. Kamburski azab ne može da vidi svako. A to bude bejam svima, da svi duži da vidi. Nemoguće. Kada je čovjek naumrlu, ili tako kada čovjek umjeri, bili smo u prilici. Neko iz rodbine je umiralo. Bili smo u prilici. Još uvijek živi našim životom. Još uvijek je živ na dunju alkoholu. To su njegovi zadnji trenuci. On vidi nešto što mi ne vidimo. A ovaj umr. i u kabru i sad mi da vidimo svojim okom. Jel' tako? Onaj čovjek koji je na umrlu, njemu duđe melek. Sjede na udaljenost dok je njegov preble, pose, doseže pa mu se polako približava. On vidi što mi ne vidimo. A ovaj umro i ukopan u kabru i sad mi hoćemo da to vidimo svojim oko. i Ponekad Allah dadne pojedincima da vide. Ponekad Allah dadne pojedincima da vide radi breta gdje bi možda oni u njegovej okolini uzeli jeli, polupu iz njegove, njegove smrti ili njegovog života. Da vam ispričam jedan slučaj koji se desio kod nas u trz. je došao i ispričao iz prve ruke. Dakle, on je čuo od osobe koja je bila sličan slučaj se spominam u tefsirima. Pričao sam neko veće određenim osobama. Osoba koja je klanjala starija Osoba njena, klanjala, bila, što kažu, vaza na kožici, obavljala namaz, umrla je. Imala je ovamo negdje, na zapadu sina. Dženaza je bila, pa su ga zvali da dođe i dos, je, jel, prispio je da dođe na dženazu. I bio je ukop, on je najpreći, jel, sinovi, da spusti svoju majku. Spominji se slični tefsirima, kad sam čuo rekao, imam slični tefsirima. I kada je taj sin je spuštao pa je došao odavdje odnekle sa zapada, kada je spuštao, ispali su, mi, ispali su mu dokumenti iz džepa. Lovčanik i pasošt, nije primijetio kako se stavljaju daske, znamo naš kako stavljaju daske, valjao se sagniti ove gore, jel izgleda ispalu između mejta i desaka kod nas, kao ste mi poznato kako se ukopavaju. Ja. I posle su na gru mi zemljeno i, i završeno je to. Kada je došlo vrijeme da se vrati, traži, nema nigdje. Svugdje tražio, nigdje nema. I na kraju kaže jedina tu da je ispala. Imao je sa sobom, nosio je, nema sada nigdje. I odje je i kaže Efendija, ja trebam da idem, nisam mogao nigdje da nađem, postoji velika vjerovatnoća da je tu ispala. Kaže, hajde, je prošlo mnogo vremena, Može. Prena je bila od namašćija. Klanjala je. Dakle, ovo je pričala njena kćerka. Ona je otišla na kabor kada se je I ona je pričala. Kada su otvorili kabor, našli su to što je tražio. Našli su novčanik i pao su što je Ali su našli i tu njenu, njegovu majku, čudnom izgledu. Našli su je kako sjedi, postavljena u sjedeći položu. Ispravljeni nogu, ona sjedi i njen jezik zavijezan za nožne prste. A su je prepali i pitali šta je to ona radila. Znamo i da je klanjala, da je bila na mazu. Kaže, jest, bila je, ali nije ostavila nikoga da ga nije oprava svoj nizgo. Kaže i mi smo ju upozoravali. Nemoj to kažu na si stari, smrad prenosi. Smrada, je li? Na i na si stari. Pričala o drugim. Nije ostavio nikoga da mu nije našla mahanu. Dakle, ovo je iz prve ruke. Allah dadne nekada. Dakle, nekome da vidi, da uzme polku ljudi okol. Ali ovako svi da vide, to je dakle nemoguće. Pa bo vam je dobro poznati onaj hadis. Izmišljen hadis, draga braća. Iako je lijepa sadržina tog hadisa, ali je izmišljen. Kako meleki umjeru? Kada nastupi suđi dan, kada sve pomreve, ostaće određeni meleki. A melek smrti koji je zadužen za uzimanje duša ili ludima, uzimaće duša i melekima. Pa će doći jednog trenutka i reći Allahu subhanahu wa ta'la, ostali su i ti, i ti, ti, ti, ostali su nosi od Arša, ostao je Mikail, Ibrail, Israfil kaže, meleki Arša su, oni koji nose Arš, Oni su stvorenja i stvorenjima sam propisao smrt, oni moraju umriti, pa će otići uzeti dušu njima. Pa će se vrati koji je ostalo, ostali su ti, ti, ti, ti, oni su stvorenja, ja sam njima propisao smrt, pa će uzeti jednom drugom. Kada dođe jedino on ostalo, kaže i ti si stvorenje i tebi sam propisao smrt, pa će otići i pustiti krip, umriti između dženneta i džennem. Hadis izmišljen. Izmišljen hadis. Ismail ibn Rafiha od Muhammeda ibn Jezida, ibn Abiyazida, od Muhammeda ibn Al-Qavel, Kurezi, od jednog čovjeka, od Ensarija, od Ebu Hurere. Svi ovi u lancu prenoslati do Ebu Hurere, sporni ljudi. Imam Ahmed drugi kažu munker. Šeha Al-Bani, ta'ala, u, u svojim dijelima kaže munker. Jel, loš hadis, kroz. Dok naši se služaju takvim hadisima, kaži što fali onaj. Preh, prestraši ljudi ljud će se pokajati, vraci se. Pali, ubaciš mu šupu i nikad više tu šupu. Kada je ovaj CD proširenja ja rekao, spomenuo jedan put na put, ljud će se za glavu. Kaže, hiljade i hiljade podijelili, šta ćemo sad? Trebao si pitati ranije. Iako je, dakle, nekih bilo koji se povukli, jel' i popravili ugeri, ali ko će mu poslije, dakle, izbiti tu šupu iz glavi? Možda, kad mu ti pojasniš da to nije u redu, možda se opet ostaviti, jer je pa će možda biti na gorem Dakle pozivamo koliko smo u mogućnosti ispravimo ono što nismo, ostavimo se postavimo sve toga. I brojni drugi, eli hadisi izmišljeni koji se kreću. Vjerovatno ste gledali mladić koji je umro, umro zbog kajanja, od prevelikog kajanja. Ebul Sana vel Khusain ashab Allahu kosa nika alayhi sallam. A po njega izmišljeni brojni hadisi subhanallahu. Ha, prolazio Medinom i začuo nešto tamo se dešavalo u kući. Asha, hej, da vidi šta to. Čuje vodu, tam čuje se voda, u vori, pa on odskrine vrata. Ashab, ne kuca, ne naziva selam, ne pita za to zbog, hej, Pa tamo uđe, ne vidi ništa, pa ide dalje, kućom, som, asha Kako se ne boje Allah. Pa tamo u odvrne zastori vidi ženom kako se gupa. I pobjež, oplanu, i plakao, plakao, plakao i umro od kajan. Pa povodom njega također izmišljao hadis, da je bio siromašan, pa dobio Allahu on, pa išao Allahom u poslaniku alihi sallalatu osallam, da on dobi, zauzimao se kod Allaha da ma Allah povećao bereketu imetku, pa ma Allah povećao ovaj imetak. Pa kako mu je rastao ovaj imetak, sve manje i manje je bio prisutni u džami na namazu. Pa Allahu u poslaniku alihi sallalatu osallam se, gdje, šta On u svoji imetak. Pa ga na džumama. Pa došlo vrijeme da se izdvoji zekat, idite Abu Sali, Betul Hušen izdvoji zekat, pa neće da izdvoji zekat. Kako se ne boje Allah. Pijenje iz zlatnog i srebrnog posuđa također, kao što smo ovdje imali priliku prošlog seminara jeli, da slušamo u hadisu. On, salame, anha, prenosi se da je Allahu, sanika, aleyhi, salatu, sam rekao, ko bude bio i zlatne ili srebrne posude, doista će u njegovom stomahu krokotati džehannamska vatra. Dakle, ući će u džehannam. Jeden je jetimovog imetka. Dakle, ko se vrini o ili oženi ženu udovicu, ima ona sa sobom djecu, pa ta djeca ima u određenju svoj imetak, on, dakle, se upotrebljava ta bespravno kajete, za njih, ne troši u njihovu korist. Kako je došlo? U suri. Emisa in al-ladine yakuluna nuzal al-yatama zulman, inma yakuluna fi butunihim nar, wa Oni koji bespravno jedu imetak siroča i jetima, do istom svojo stomaket trpaju vatru, i oni će u ognju, u ognju gorjeti. Uzimanje imetka od drugih ljudi lažnim zakletvama Da se čovjek lažno zakune samo da bi došao do imetka koji se nalazi u tuđim rukama. U debu mame i jasa idne salebe talansari radijallahu anju prenosi se da je Allaho poslani kalihi i salatu uslam rekao ko uzme pravo čovjeka muslimana sa svojom zakletvom, Allah mu je vatru učinio obaveznom, a džanit zabranio. Ko uzme pravo čovjeka, dakle drugog muslimana sa svojom zakletvom, lažno se zaklete. Da bi uzeo njegovo pravo, Allah mu je vatru učinio obaveznom, a džanet zabranjenim. Pa je neki čovjek ustao i upitao Allah u poslaniče, makar to bilo nešto neznatno, kaže, makar to bio trveni štab. Makar to bio trveni drveni štab. A zašto se danas ljudi? Billahi wallahi tallahi, billahi wallahi tallahi. Zapunimo se koliko nam je Allah svet, za sve, što, za sve se zakudnilo. I pogotovo za vaš. Za postavljanje emanita i rodinskih veza,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 Održavati rodbinsku vezu znači kad on prekine da ti održavaš. Se potrudiš da uspostaviš tu vezu. To znači održavati. održati. On kida na svaki mogući način. Ne želi da čuje, ali ti tražiš, tragaš za putevima da uspostaviš tu vezu. Pa će na siratu stojati i emaneti rodbinske veze i učiniti postojanim, učvrstiti oni koji budu prelaziti preko sirata, oni koji su ispunjavali emaneti i održavali na ovakav način rodbinske veze, doćemo oni koji nisu isponjavali emane, koji nisu državali veze, oni gurnuti sa sirata u Čehnu. Potvora vjernika, ko bude potvarao vjernika, izmišljao njemu laži, umanjivao njegovu vrijednost. Došlo u hadisu Abdullah ibn Allah, radijallahu anhuma, da je Allah-u poslanik, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, rekao, ko vjerniku kaže ono što nije pri njemu, potvori ga da. Ko vjerniku kaže ono što nije pri njemu, Allah će ga nastaniti na mjestu radhatu al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 A danas imamo pojedince koji nam kažu Ebedel Abidin, nemoj da mu se približiš. Pa svakda, nemoj, ogluši se od njega, ne prilazi mu, ne slušaj ga, nemoj da se miješaš. Slušaš njega, ne slušaš Allahovog poslanika Alize, učiš vatru. Allahov poslanika Alize, učiš Lama kao, nije ti doznalo tri dana. Ako ima opravdan razlog, tri dana, treći dan, jedan drugom, ko prvi nazove selam, on je bolji. I njeman će odgovoriti Melekin. Ako onaj drugi ne odgovori, pa je? A puno nam usta, kitaba i sunneta, kitaba i sunneta. Jedni mi pravi, mi smo. A ovamo na svakom koraku zapostavljamo hadise Allahog posljednika. Kovd je priželjkival da ljudi ustaju pred njim? Jel, spominje se da je Moagel radijallahu tamo jedne prilike je izašao pred ibn Zubejr ibn Amira, pa je ibn Amir usto wa ibn Zubejr ato ibn Zubejr sadi ibn pa Muawiya radijallahu anhu znači, rekao ibn Amir sjedni to isto sam čuo Allahu ta'ala poslaniku alihi selam to znači, sam da je rekao ko bude bliže da ljudi ustaju pred njim neka sebi pripremi mjesto neka sebi pripremi mjesto u atri ko bude bliže da ljudi ustaju je da ga veličam da ga hvališu neka sebi pripremi mjesto u atri nije sporno nema smetnje, nije je zabranio da ustaneš izpoštovanje prema starijem a ustaneš izpoštovanje prema prema učenijem. Ali da ustaješ zbog toga, što on voli, da se ustaje pred njim a voli, da se na takav nočin hlali, a to je netreba. Netreba ustajeť. Abdullah ibn Zubir, počemu je poznat? Molo sam se naspijal. Draga vraci, treba govoriti o Allahu, Allahom poslaniku, jazhavim. To je ono, što predporođuje dušu i srdce. Abdullah ibn Zubir, počemu je poznat? dulaj puno su veru, kažu za njega da nije bilo ibadeta, a da nije imao najveći udiju u tom ibadetu. Čak se spomni da jedne godine bila prevelika kiša u Meki, a dulaj je bilo u Meki, prevelika kiša, pa je nadećo voda oko keabe, pa je činio tavah plivajući. Pliva. Znate da, da su ga ubili jedan hađar ibn Jusuf i njegova svita. Oni su ga uvijeli, Abdullahi ibn Zubair bio kod Kabe, sakrio se kod Kabe, nadal se zemlice, pa je Hadžač katapultom gađao i Kabe i Abdullahi ibn Zubaira. Samo da obi Abdullahi ibn Zubaira, nije bitno što će biti sa ostalim. Pa kažu granate ili nešto, slišam granatama iz katapulta, šibale su po kraju njega, čak je jedna prolekla ovako u bradu, kaže nije zamaknuo, bio je namaz. Abdullahi ibn Zubair je prvo djete koje se rodilo u Medini, Kao što je poznato, ashabi su išli u Medinu, činili hijžru, međutim nisu se rađala muška djeca. Pa su pojedini zehli kitabija rekli da jeli, da im je napravljen sihr ashabima, a neće imati muške djeci. Pa kad se rodio Abdullah i Nuzubir, tek su odjekivali Medinu. Prvo djete koji se rodilo od muhađira u Medini bio Abdullah i Nuzubir. I to je bio prelijep događaj kad se rodio Abdullah ibn Zubira, ali isto tako kad su ovi ašakar nas, najgori ljudi, ubili, Abdullah ibn Zubira također su takvirali. Para vazlike između njih je ashaban. Pripisivanje sebi onoga što mu ne pripada. Hadiso je u zara, vadiju allahu zanju, spominje se da je Allah, poslanik na lijih s.a.v. rekao, ko sebi bude pripisivao ono što nije njegovo, taj nije od nas i neka sebi pripremi mjesto u vatre. Ko sebi bude pripisivao, prisvajao, Ono što nije njegovo, taj nije od nas i neka sebi pripremi mjesto u vatri. Dakle, i ova činjenica neka sebi pripremi mjesto u vatri ukazuje da je to veliki grij, a također i odricanje Allahov poslanika ali i salucanu takvih osoba ukazuje da je to veliki grij. Također, nepodaštavanje malih grijeha. Nepodaštavanje malih grijeha jedno je od dijela zbog kojih možemo biti strovajni sa sirata u džaham. Nepodaštavanje malih grijeha, nemoj da smatramo, jeliko, Imamo malih grijesima, šta ima veze? Klanjamo u džamatu, postimo, obrisat će se ti mali grijesi. Nije problem u tome, obrisat Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, kad ćeš ti stati sa ti malim grijesima? Ako budeš tako razmišljao? Ima, ja ću učiniti dobra djela pa ćeš se poobrisati, nikada se nećeš ostati. I nemoj da gledamo koliki je taj grijeh malen, već gledajmo prema kome griješimo. Gledajmo veličinu onoga prema kome griješimo, kao što je rekao Zahil ibn Sallam, Nemoj da gledaš u grijeh kako je malen, bez gledaj u veličinu onoga prema kome, prema kome griježiš. Također su do, došli brojni hadisi u kojima se spominje da se dobro čuvamo malih grijeha. Jer mali grijezi kada opuzmu čovjek, onište ga. Jedan po jedan, jedan po jedan. Pa se spominje u hadisu da primjer malih grijeha i čovjekovog lagodnog odnosa prema njima, jel mi podaštaveni tih malih grijeha, jer poput ljudi koji dođu u jednu dolinu, odsjednu jednu dolinu, žluti, karavana, pa jedan donese jednu grančicu, drugi donese drugi grancu, treći donese treći granču. Sakupe, mnogo granja, nalože vatru, naprave sebi. Isto tako čovjek učine jedan grih, drugi grih, treći grih, no? nagominal se grieha. Pri njemu i onda ga ti grijesi unišli. Hadisu Ajše radijel Allahu talom kod i drugi spomnije se da je rekao Allahu poslani Kalih i sallatu O Ajša, dobro se čuvaj malih griha jer je za njih kod Allaha zadužen melek. Dobro se čuvaj malih griha jer je za njih kod Allaha zadužen melek. Pa je poznati komentator Ibnu Mađe i sallam kaže ništo bolan malih griha. Grijesi nemojte ih ni podaštavati kad je Allah zadužio meleka za njega oekilio melek, do melek se brine zato, nemojte ni podaštavati male, male grijehe. Zbog toga, dakle, dobro se čuvajmo tih malih grijeha i njihovanih podaštavanja. Jer mali grijesi, ukoliko ih budemo smatrali bezazlnim i budemo ustrojavali njima prevastoju u velike grijehe, zbog kojih čovjek će biti strovaljen, jel zaslužuje da bude strovaljen sa sirata u džehne. Dakle, sirat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 Ustraženje se čini dobro djela, ostavi loša djela, pomaganje bespomoćnog, nemoćnog, pomaganje onoga kome je učinjena nepravda, u najmanju ruku da ne zijetimo druge svojim jeli, riječima, svojim, svojim jezikom i svojim rukama, ispunjavanje potrebe drugih muslimana, činjenje djela kojima se zadobiva šefat Allahovog poslanika, odučenje ono je doveo, donošenje mnogobrojnih salavaka, zatim strpljenja na gubitku djeteta jeli, ili dragih osoba, ustrajavanje u obavljanju sabah namaza i kindije namaza u uđa matu, ustrajavanje obavljanje dva rekata duha namaza, ustrajavanje u obavljanju četiri sunneta prije podnevskog farda i četiri sunnita nakon podnevskog farda, jel? I mnogo drugog što što smo spomnijali, pa koliko smo mogućnosti, ono što smo mogućnosti, toga se prihvatimo i činimo ta djela, ustrajavanje u tim djelama. Svima smo imali priliku da čujemo koja djela da činimo, da bismo imali sa sutra svjetlo, svjetlo na sudnjem danu, ustrajavanju, obavljanju namaza, čuvanje namaza u njihovim vremenima, na početku da obavljamo djeli namaze, da udjeljujemo korpusnu mogućnosti sadako, da budemo strpljivi na Allahove odredbi, da učimo hifzavamo kor'an, posebno učimo suraj, bekar, alu. Alu Imran, kao što ste jeli, imali priliku sinoj, da čujete tr traženje šerijetskog znanja. Jel? I ostalo održavanje prijateljskih veza sa poznanicima naših roditelja. Ako se mu roditelji preselili, ostali su prijatelji njihovi da održavamo veze s njimom. I dakle, ovo što smo večeras čuli od dijela koja nas strovađuju za <coughs> siratak u krihani. Allah subhanahu ta'ala molimo da nas svi sačuva strahvata sudnog dana, pogotovo strahvata sirata. Molimo da subhanahu ta'ala da nam Učusti naša stopala prilikom prelaska preko sirota, kada se mnoga stopala oklizmo, molimo ga subhanahu talo da nas sutra ne obračunava onako kako nama dolikuje, kako smo zaslužili, već da nas sutra obračunava onako kako njemu dolikuje. Njemu koji je svemilostni, milostivi, koji je plemeniti i darežljivi. Allah subhanahu talo molim da oprosti meni, dama, mojim vašim roditeljima, moje porodici, vašoj porodici, svima muslimanim i muslima. Yeah. <laughs>